zen honak, usta bat. Jendeak, e, Murtzutruk proiektua ezagutzen du? Ba, oroar jendeak ezagutzen du. E, Badakitelako, badagoela web horri alde bat, non jendeak sartzen den ikusteko, ze gauza kartu alduen, edo ze gauza daukaten soberan hor usteko. Eta oroar, e, barakaldotarrok, ezaguna egite barakaldo tarrei ezaguna egiten zaie. Mm -hmm. e, egia da batzuetan etortzen direla pertsona batzuk ezagutzen ez du ez e, eta interesa pizten da hien galdu. Eta zenurako gauzak ekartzen dituzte. Denetarik ekartzen dituzte. Agian batez ere liburuak, ipuinak txikitsuentza edo apaingarriak egia dela bat, egia dela batzuetan harritzen e, ar, e, gaitute ekartzen dutelako gauza batzuk pen ezinak izan hal diren akadibidez, e, aurkotxea edo alako gauza. Osodo hemendik aurrera non egongo zate, eh? jai gehiagotan, epiliko duzue eh, azoka gehiagotan? Ba, ba imaginatzen dute eh, oraindik ez du to, ez daukagula zehatuta, baina mm, Sanbienteko jaietan posiblea de posa da jartzea.